Років зо два тому я гарно допоміг начальникові паспортного столу, своєму доброму приятелеві. Він втрапив у халепу, заборгував велику суму грошей, і його кредитор найняв бандюків, які викрали в Семена сина. Дитину я йому поверну. І Семен з вдячності зробив мені паспорта на чуже ім'я, за яким я пізніше виправив ще й водійське посвідчення. Карним кодексом це кваліфікується як підробка документів. І за неї дають чималий строк. Але зараз ці документи повинні мене порятувати».